Na se s nama šire, uvaženi šejhni profesor, hvala vam i poznatim Abdelno Bezic je šejh na temu obajanje Allahu taba taala ili ku sura ka Allahu azza jer je polo dužio, viste sve tako znači da čekaju svijetna tešeta. Osim što bi mogla spomenuti, kako su rekli organizatori, obimovci vrijedili, da imate nakon toga podređene prijimove kako bi moglo ovakvije sirična kvinnosti dalje da se održavaju. Ima isto tako jedna knjiga od naših vrijednih ovdje glede dijeli Tu ćete se moći naći na kraju, znači na priliku vaših izlazka. Sada, pohovajte na obratiti. الحمد Rabbil Alameen Wa salatu والسلام على ala Ashrafil Anbiya i wa museli Nabiyina Muhammadin wa ala Alimahhi wa يوم Wa mentari'ahum bi ihsanit ila yawmi ddini thunna anna wa'at Doi satsaka azabu الله bi padallahu tibaraku wa ta'ala Salatu selam Allahum sanika, Allahum minanika Muhammadu alaihi salatu wa Svi na braći i poštovani sestre, evo kao što se čuli u najavi, mi se večera družimo 7. dimu o kojoj ste vi sigurno slušali o tome, ali rade išto riječimo o Zvišljama te Baraka tala ti opomeni, a opomena će koristiti djevnicima. Pa ćemo ako Boga pokušati da govorimo nešto o ovoj tematici, nadajući ako Boga koristiti od toga. Prije toga, Svakako za pohvali vaš dolazak poti jer mi živimo u teškim vremenima, vremenima kada je tiješko odvojiti sa vremena da bi čovjek učio i slušalo ovom ovom vjeru, zato što živimo o tom nekom turboživotu, pretunom obaveza, pretunom stvari koje gljeduju na insan. Tako kaži, vaš dolazak je svakako za svake pohvali. Ja sam došao iz Sarajeva, Prišao sam, koliko sam prešao kilometara, pa sedim malo strpiti, ako vam bude gluće, imenim gluće, ali ako bo, da ga nešto novo navučimo. Što se tiče ove tematike, ja imam uvijek običaj, kao što znate, onaj, da spominjem nekoliko faktora koji ukazuju na bitnost ove teme. Na primjer, radim, prva stvar, definitivno pogledamo stanje muslimana, primjerit ćemo da kao nikada u istoriji, koji vidjeli 400 godina, nećete naći da su se muslimani podarili pod Allaha da im je tako lako počiniti određeni grijeh ako je ta stanje već takvo da ljudi mnogo griješe onda je veoma bitno da govorimo o pokajanju kao jednom od načina kako čovjek da sjeti svog gospodara prije smrti takođe novo vjeme je prepoznati go poneznanju A na vrvu ljestvice neznanja danas jeste nepoznavanje svoga gospodala. Velik broj muslimana danas kada je go pitao ko je tvoj gospodar, gdje je, spomeni njegova imena, njegova svojstva, vidjeli mi, onaj, da bi se tu prepoznalo veliko neznanje o uzvišnjom Allahom. I to svaka svakako usroku je ono što smo malo prije spomenuli, a to je da kudi Allah počini gdje. Jer da istinski svati, istinski zna da ga Allah neprestano vidi, da ga neprestano čuje, da sve što se radi, da se zapisuje veoma bi teško čovjek uradi o grijem. Ali u onog momenta, kada oslavi naše svatanje, ispoznaje gospodara, tada ljudi veoma lako radi o grijem. Isto tako, ovo predavanje, nova tematika, ako pogledamo ili drugi, vidjet ćemo, da imaju mnoga povrlične ubljeđenja vijezane za ovu tematiku. I o to mi ćemo u Boga jednu cijelu po ugladnu ovom našem versu posvijetiti, pa ćete vidjeti neko odgađak u zato za to dok ostali, neko se stili ljudi, neko ovo, neko ono, što svakako je dodatni faktor da govorimo o tome da ukažemo na ta, hajde da kažemo, neispravna ubljeđenja. Prvočno, moja draga, u Kur'anu na 40 mjesta i više Allah Subhanahu Tava spominje termini pokajanje pogata ka lovđu rešavnju. Mi, muslimani, kada nađemo određenu svakstvu je jednom uspomenutu u Kur'anu, mi kažemo ova stvar je bitna, jer je spominuta u Kur'anu, a zamislite da je glavom pokajanju Tave je dugo i njegove izvedelice spominutu u Kur'anu na 40 mjesta u različitim, hajde da kažemo, kontekstima. To je svakako veliki pokazatel bitnosti uve temine. Isto tako, u uvodnoj riječi, veoma bitno da znamo, da u slišnji Allah tebara ima svoja imena, ima svoja svojstva. Jedno od Allahovih imena lijepih jeste da je se spomenuo u Qur'anu, da je ete'u'a'b. Onaj koji prima pokajanja ljudi, bez obzira koliki grijev radi i bez obzira koliko se ljudi pokajaju. Je vidjet ćete, kroz naše druženje, Samo je jedan Gospoda, a koji smo mi i koliko grija imamo, a uzvišiti Allah prima pokajanja svi i za sve grije. Što je sva tako veliki posvijek svima nama, onaj da ono momenta, kada uradimo nešto što nismo trebali da uradimo, da se pokajemo uzvišim Allah. Shum, han, han, han. Ako pogledamo u kur'anske ajete ja i hadisa vratu sanika vidjet ćemo, da oni malo da ogovaraju na određena pogriješta ubjeđenja prisutna kod ljudi. Pa primjer radi, ljudi u pogledu obje tematike mogu se podijeliti u dvije kategorije. Imamo ljude praktičari dvije. I ti ljudi, haval te na izraza ono, malo su kao uforani i oni jednostavno, evo, ja klanjam, ja postim, možda ku pitanju djevojka, ja sam pokrivena i imam celas nešto znači pokajaće. Uzi žené Allah s.a.w. ondolara ta'nima baka'a že وَتُوبُوا إِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعْنَكُمْ تُفْلِعُونَ 5. Klauzu laudhu Qur'an s.com ayetu imam Pogaitese Allah'u ili Allah'a svi O mu'mini, da byste usvi Pasite, pruna redna forma Što isaru učinjanci isto da usme da ih odvare za teči pokajte se nareduje ti gospodar da se pokaješ tu in allahi jamian allah ila di allah ne da se kajesh zbog mamini ili zbog babi ili da bi dobio funkciju ili ili ne zbog allah akida di allah ko svi opetajte ko svi Muqmini, o muqmini, Allah se ovom ajih povraća muqminima. Ne kaži pokajte se Allahu o ludičari, o alkoholičari, o nerijednici. Pokajte se Allahu svi o muqmini. Ako nema potrebe da se muqmin, kaj je zašto da Allah poziva na pokajanje? Zadnja pauza, da kaže Allah Žešanu, لَعْلَكُمْ تُفْلِيرُونَ da biste uspjeli. Ako hoćeš put uspjeha na dunjavu i na hiretu, onda treba prvo da izabereš put pokajanja. I je odgovor onima koji su, hajde da kažemo malo, postali neovisni o gospodalu. A zato vam ti momenta, kada čumjek postane neovisan o gospodalu, on je sam sebi potpisao stupom presudu. Allaho posvanik, Allaho minenik, U jutarnji i večernji kako je dobio. Ora te kilni ila nasi tarfe ta'aini Ne smijeme propustiti meni sadu ne koduje tetaj bokal. Zato brachu moja draga, mislimo nikada pomisliti da smo neovisni Allah. Neprestano kao što je to činijal postanjik, alihi salatu wa seran kaza Allahu "O ljudi, pokrajte se Allahu doista se ja Allah svaki dan ili u jednom danu kainsa stotinu puta, ja, a u lavo poslaniji, a u dnevno stotinu puta se kajim. Gdje smo mi, brađo moja draga, od televizije, od Facebooka, od interneta, od ulice, od razvoričenosti, od kamate, od, od mogli li navrati koliko hoćete gdjeva? I koliko se puta mi dnevno kajimo? I zato kaže kažem, bitnost ovije tematike je za sve, za supopulaciju. S druge strane, Imamo kategoriju ljudi koji misli da su toliko odrezli u glijesima, da su učinili nešto veliko, da nema više mogućnost da se pokreni. Allahova milost je tolika da je ostavio rada pokajanja otvorena svima, pa čak nedljenicima. Da čovjek bude 60 godina, 80 godina nedljenik, čini najvići dne širka. Zadnji dan da se pokaje Allahom, ako se pokaje istinski pokajani, Allah će mu pribati pokajanju. Zato, način moja traga je cijenje sestre, to hajde da kažemo, dobra metoda, da to imamo neprestano na omu, vidiš čovjeka, prepoznatljivog nad, je kriminalac, drogeraš, pijano, žena odpivena možda 50 godina, radi u kafani, nemoj gubiti nadu, možda se on pokaje. مش دا والله اداني على نيقين ركاموا نوغو هايج zato kažu učijen Allah subhanahu wa ta'ala kul yaa ibadiy alladheena asrafu 'ala anfusihim la takunatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a reci o robovi moj koji ste sve pre Dosta Allah prašta sve djene. Sado kada vidiš čovjeka na ulici, ne moe odmah pristupiti. Hajde ka Šimo. Da si izgubio nadu. Budi optimista, ne moe biti pesimista u životu. pristupaj drugim matu. Pogledaj ke Omer radi Allahu ta'ala Nije bilo prija koji mio radiju. Ali šta je Omer radi uzagista? pokajao se, primio islam i pogledajte koliko hajra učinio. Zato kažem braćom, maja draga, cijedne sestre, ovi ajeti kao da nam pravi, znači, balansirani, između ove dvije skupine. Ne smijemo gubiti nadu Allahovu milost to u tom potestu da će Allah primiti pokajanje od svih ljudi. Ako se pokajimo, isto tako ne smijemo nikada pomisliti da nemamo grijeha za koji se trebamo kajati. Allah poslani kaže Kulnubeni ādeme ja hod, to, svi sinovi ādenovi griješi. Zato kažemo, ako čovjek svakvi i počne da razmišlja u životu, da je dobar i da nema šta da se karije, voda li na krivom kundu. Braću moja draga i ciljine sestre, ovaj pur'anski arv koji smo citirati, Allah Žalšanom kaže Allah će oprostiti sve grije. Sam mislite kada bi ošli kod nekog, hajde kažemo čovjeka kojeg smo čuli o njemu da je dobročinitelj, da je čovjetan. Kada bi ošli kod njega, ponadali bi se da će nam nešto dati. Pa kako onda da gubimo nadu u milostu svišenog Allaha teba, tebala pehu ta'ana? Koliko je samo došlo hadisa bih Allah se nam kaži u hadisima koji su takozvani hadisu rukulusi, Riječ izvišnjoga Allah Svanu Ata'ala koji je prednju Božih poslanjika Riječi Svanu Ata'ala, gdje kaži Allah Svanu O, rope moj, ti griješiš i danju i noću, ali mi se pokajaču privati na tvoje pokajani. Također, braćo moja draga, cijenije sestre, ovo pokajanje, ova tematika je jedna dobra prilika da se svi mi očistimo grijami. Zapamte večeras jednu stvar, ako ništa ne zapamte večeras zapamtite ovo. Čovjek grijelnik nasudnjem danu neće nositi veći teret na svojim plećima od svojih grijama. I treba da se trudi maksimalno još radu njavuku da se rastereti tih grijama. A postoje stvari koje su malene, i lako je uraditi i da budu razlogom oprosta grijeha. Jedne pilike dolazi Ibnu Abbas, čovjek, i kaže, o, Aminjiću, Allaho, poslaniji. Ja sam prosio jednu ženu, pa je odbila da se uda za mene. Pa sam, kaže, otišao kući, pa sam čuo da je došao drugi prosas, pa je zaprosio i se uda za njega. Kaže, pa sam ja probudila je se njubomora u meni, otišao sam i umio sam to prosa. Pa je došao u Abbasu kaže, imali za mene pokajanja. Kaže, Abbas, jel ti živa majka? Kaže, nije. Kaže, ti pokaj se, Abbas, radi mnogo dobrih djela. Kaže, pa koji bio tu u društvu, kada je otišao čovjek, što si ga pituje, ti majka živa? Kaže, tako mi Allah, ne znam da i bolje dijelo kojim se čovjek može približiti, Allah u dobro čin stvar odteđenju. Zato dok su ti roditelji živi, nemoj dozvoditi da se ta dženecka vrata zakvori, a ti nisi u džene. Pokaj se Allah, tako isto pokajanje. Hvala svevišnjem Allahu koji nam je opciju da se možemo pokajati, da te grijehe koji su veoma teški da se možemo riješiti na ovom nauhu. Također, hadisi Allahog poslanika, ali ih se radima se nam, su mnogo brojni koji govori o pokajanju. Kaže se, da je došao čovjek Božijim poslanikom i kaže Allahog poslanike, nego od nas grije. Šta se dešava? Kaže Allahog poslanika, se grije. Kaže, on se pokaj, kaže, Allahog oprosti. Kaže, opet tu grije. Žekri je vupisan, on se pokaje, a Allah mu opet oprasti. Pa kaže Allah u pasanih jedna velika porvula, doista Allah mu do dosaditi vama, opraštati dok vama ne dosadne se kajiti. Znači, pitanje se vraća na nas. Počimo li se kajati i počimo li okretati novu stranicu u svom životu. Također, jedan interesantan hadis, o njemu, Ima jedno predavanje koje sam ja nekada dao održao onaj poznati događaj čovjeka koji ubio 99 ljudi. Kaži, ali obo Sanika, lisa, rat, u narodima koji su živjeli prije vlasti je bio čovjek koji ubio 99 ljudi. Zamislite braću nama da sada uđe čovjek na rata, neko drahti zločinaca i kaže ubio sam 99 ljudi, mogli li se pokajati? Mi bi svi jednoglasno zatvorili rata i rekli kako pokajani? Ovaj čovjek kaže, ljudi, kažite mi, koji je najmučeni čovjeku oti? Pa ste ga popislali pobožnjak, pogriješni su. Greška, jer je velika razlika biti pobožan i biti učen. Pa je otržao kod tog pobožnjaka i kaže, ja sam upio 99 ljudi, mogu se pokajati. Kako ćeš se, kaže, ti pokajati? Nema znanja. Nema, kaže, za tebe mogućnosti. I on sadlju i odreži mu glavu. Stop. Kaže i dalje. Ima li neko učen da mu se obratim, pa ga poslali učenom? Kaže, ubio sam stu ljudi, mogu li se pokajati? Kaže, kako ne možeš? Ko može spriječiti tebe da se pokajiš? Ali kaže, ti živiš u zemlji gdje žive loši ljudi. Pokaj se Allahu i idi u tu i tu zemlju, tamo žive ljudi koji obožavaju Allaha. Obožavaju Allaha sanima. Da li se pokajao Allahu i krenu Na pola puta dolazi neve smrti i uzimamo dušu. Pa su došli Melek i Azaba i došli Melek i Raneta. Kažu Melek i Azaba, pa to je naš igrač, igrao u prvoj postavi, on stop čitao život, nikad nije rezegna kupa nije bio. On je u prvi jedanest uvijek igrao. Nikad u životu Bogu nije pao na sežu. Kažu Melek i Raneta, ali pokaju o sebi. Oprošteni svi grijesini. Pa je Allah poslao i Meleka u ljudskom obliku da im presudi pa kaži gdje bude blisči tu i pripada. Pa smošnji da ismjeri usvišeni Allah, povedajte kera prema čovjeku, da čovjeku dao je da se zemna dobra približi, a da se zemna znači da taj vino Pa kada su ismjerili, naši su samo da je za da bliži prema do, zemni dobra, pa su da usijeli neke dobra i hayr. Bog neka ide, vrata pokajanja su otvorena svima moja draga i sestre, nakon ovog nekog kraćeg uvoda u svima uvijednik bi trebao znajući da mi svi griješimo. No? Mi smo takvi. Jednostavno odrastamo na dunjavuku i kada nam kažeš određeno djelo kada uradiš imat ćeš takvu nakratu, to je dodatna satisfacija da to učinim. Pa pogledajte samo neki. neke koristi koje dolaze iz pokajanja. Prva stvar, vidjeli u ovom ovaj wieś na dżelšanu mislaci tira kuranski ajet je kaže ja ajnu aladina amanu tubu ila allahi tawatan nasuha asa rabbukum an yukeffira ankum sayyi'atukum o dielmiti allah sa istinsipokajete da i allah preko baših loših djela loših postupaka trešov znači brachu moja da prva najbitnija stvar u teubi jeste oprast griha druga stvar jeste da čovjek u teubin, u pokajanju, može očekivati od uzvišnog Allaha te baraka o tala da mu loša djela zamijeni sa dobrinima. To nema nigdje osim kod Allaha. Zamislite da imamo komšiju koji svako jutro kada ustane, udari nam po jedan šamaran. I nakon 20 godina šamaranja kaže komšija halale trebalo bi biti veliki mug da kaži, mu halaviš. Ali, hajde, kažemo, ima neko možda biti halavio. Ali zamislite dalje da tođe taj koji je pasivo i dobilo šamare i kaže, e, komišnja, hajde sad da obračunamo te šamare, za svaki šamar imaš po 10 maraka. To nema na Gunjalu, i to nema nigde osim kod Allaha. Uzviše Allah, Allah iz svoga rahmeta i milosti obećao u suri Furpan 70. ajed, a to je potvrdio Allah u posanjiku i rodostojnim hadisima, kaže psi je ni Allah govori cio bijesima razno razno kaže ilamentale wa anha wa ali lana salihah tau laika yubdilu Allah sayiatu hasana oni koji se pokajju prvo pokajni zatim uzvjeruje zatim radi dobra Allah će miroviti he pre tuo Allahu ekber Allahu ekber Allah posanika rekserat u sramnijedne koji van se na dosti van se prenoslaca kaže Slavina ja znam čovjeka zadnji koji će ući iz džehennema u dženet i koji će zadnji polagati račune kaže bit će rečeno tom čovjeku postavljena će biti pitanja o njegovim malim grijesima odnosno bit će rečeno medicima koji ga ispituju pitajte ga o malim grijesima a ne o velikim Pače će da početi pitati, kažu, Allahu, robe, jesi li uradio to i to? Kaži, jesam. Jesi li uradio to i to? Jesam. Jesi li uradio to i to? Jesam. Pa će kazati, gospodaru, ali ja ovdje ne vidim grijeve koje znam da sam ih činio velike grijesi. Kad će prenosio sadisa pa se Allahu postani toliko nasmio da su se vidjeli kutnjaci. Kaži Allaho, sanika, bisel, dar, poselam, uzvišeni Allah zbog pokajanja njegova, njegova loši, njegove loše postupke i grijehe pretvorio u dobra djela. Zato vraću moja draga, dajte ljudima motivacije. Ne bojte ljudima zakvarati vrata, alternativi. Da sve čovjek ne može pokajati, može se pokajati. Ja do čega smo ovdje, naučite, naučite ovog stvar ne postoji gdjevom kojeg se čulit ne može pokajati. Pozivajte ljude da se kadju Allah subhanahu wa ta'ala istinskim pokajanjom. Zato ga moja draga, također od koristi koji proizilaze iz pokajanja, jeste i da se uspješini Allah subhanahu wa ta'ala raduje našim pokajanju. Svi ste mi čuli najhađi spozna, ali takva stvar, zapamtite, nije došla ni za jedan drugi ibanet Osim za pokajanje, evo, da vlako stanika niste, da se vam uzvišeni, a ovdje. Se obratuje pokajanje nekog od vas više nego što se obratuje čovjek svojoj javnici. Kada je bio u pustini, na to javnici njegova voda i njegova hrana. Pa lepo, malo da zaspi, kada je ustao njima debi. Što znači smrt, u sve pustinje, bez vodi, bez ranje, smrt. Pa u očaju opet tregao da malo zaspi, kada je ustao deba kored njega. A kaže od zime radosti o gospodaru, ti si moj rob i ja sam kod gospodaru. Toliko se obradovao. Kaže Allah posani, Allah se više obradoje pokajanju nekog od nas nebo što se ovaj čovjek obradao u svojoj deli. Ne postoji hadis, niti nagrada za neko djelo kao što je ova nagrada za pokajanje. Isto tako vraćamo agrada mi, ovi svi čužni Allahovi rogovi stvorenjenja Možemo uraditi dijelo koje je vodi posvišenih Allah i da nas zavodi zbog tog djela inna Allaha i uliput da uabim zaista Allaha vodi pokajenice. Braću, moja brata, jesmo ni mi potrebni? Nismo potrebni Allaove milostni. Allah nas nije potrebna. Kao što kaže jedan šir, naš poznati šir, Ivana Inša, da poznat svalim nebavi sin, kaže, zaklači svome gospodaru Daj mu do znanja da si ti potreba njega, jer on ima kao ti rokova na hiljede, ako ne milijone, a mi nemamo imamo, svi mi nema osvijetog gospodara. Mi mora da mu pokažemo svoju potrebu za njim, mora da mu zaklačemo, mora da mu pokažemo svoju potrebu, jer on nas nije potreban, mi smo potrebni njega i njegovog rahmeta. Također račuma, draga vecini i sestre, pokajanje Allahu te bare ktarala je razdogom rješavanje briga tuga povećanje na pakli svi mi imamo neki belaja vjerujte da znam slučaj gore kod nas u Sarajevu jedna braća sestra dugo godina nisu otimala mnogo na djeci obišli su sve doktore obišli su sve što su mogli ništa pa im je jedan ido prijatelj dao istinski savjet kaže Zamisle čuli riječ iz višeg od Allaha Subhana ve Taala govori Chuha alejhi salatu ve salam, "Kažo ti: 'Ištagfiru Rabbakum', إنه كان غفارا, 'Yursil is-samaa'a 'alaykum midraan, wa yunzilukum bi amwaalin wa banin, wa yaj'al lakum jannaatin wa yaj'al lakum anhara, kala Qouri', wa Nuh salam, 'Uzhi Allah Subhana A ovaj rad kaže vam, bratu i sjesti, povećajte malo istikva u svom životu. Tako mi Allah kaže, nisu mi je prošlo dva ili tri mjeseca, nakon dugog niza godina pretraga i uladanja, kaže, su supruga ostala u drugom stanju, nakon što su samo dva ili tri mjeseca počeli da se tajim uzišnjom Allah. Allah obozvani karese, rad koji se nam kaže, onaj ko bude često činio istikva, Allah će mu dati izlaz iz svake nevolji. Obzgrbi čega od opake se i ne nadam. Takođe, bratu moja draga, u ovom našim druženju večeras smo da ćemo spomenuti nekoliko bitnih stvari vezanih za ovo poglavlje. Možda pomeni jedna od najbitnijih, je ta od pitanja za matematiku. Prva stvar, ne vjeru nam se dešava da ljudi znaju da je određena stvar djeli, ali odgađaju pokajanje jednostavno pod izgovorom Allahu i mirosti ili nekim drugim pismovoljima. Ne mojte braćo maja rada da nasjednete na ovu šeitanomu zamku. Pogledajte današnje vrijeme. Umije omladina, umiru u stani. Ne smijemo sebi dopustiti da nasjednemo na ovu zamku šeitanom pa da kažem potkajaću se kada imate još 50 godina. Danas. Ko nam garantuje sada da ću izaći iz ove a kamo li da ćemo doživjeti suprasni dan? Danas. Za sve grijehe koje znamo, da činimo svjesno da se pokajimo. I ono je nesvjesno. Allaho poslani, pazite, poslani. Allaho se kajao za grijehe, kaže gospodaru, i oprosti mi ono što uradim u neznanosti. Kako onda za grijehe koje radimo svjesno? Zato ga ću moja draga sa pokajanjem od noćas, od danas, za sve grijehe. A ubijeđen sam sada kada bi počeli navoditi grijehe da svako od nas ima mnogo toga da se pokajimo. Također, Vraću, moja draga, pod stvari koje su vezane za, hajde da kažemo, greške, jeste je i da se čovjek nekada boji pokajanja zato što kaže bojim se povratka grijeru. Kao što naši ljudi kažu, neću nahaž, bojim se, neću moći kao biti dobarno s njima. Koliko je ljudi koji su umreli, nisu olavili, haći, zbog toga. Pali su ovdje na ovoj zamci, širitanogodi. Bojim se, vratit ću se Pa je bolje da se pokaješ, pa da oprišlješ čitar svoj tamo rekistar grija, pa da se opet vražiš tom grijevu i da samo jedan grijev, nego da imaš sve uklomavati. Za nemojte nasjedati na ovu šetansku zanju. Normalno, od uvjeta te obje kao što ćete vidjeti, jeste da čovjek donese čvrstu ovloku, neću se više nikada vratiti u grijevu, ali da se desi. Vidjeli ste vam jednalo prije hadiske gdje kaže Čovjek Allah pozniku, a šta ako se opet tratim vijemu? Treba da se ponovo pokaješ i to je vješenje. Također, jedna veoma bitna stvar, narod što vjezala danas za našu omladinu, jeste, možda najviše za žene, jeste da ljudi ostavljaju, odgađaju pokajanje slidnići se ljudi. Šta će mi sutra konširu kreći? Do jučje svi znaju da sam hodala bez mahradnika. Kako ću sutra s mahranom? Do znaju da sam bio u jarku, kako danas da me vidi u kafanji. Do jučeje znaju da sam uzimao kamatu, danas ode na nač. Pa će biti do bacivanja, pa će... Da, bit će Jer su oni govore šetanovim ustima i znaju da ti ljudi neće ostaviti na minu kada se trope iš. Ali se sjeti u učinjenici. Ovo zapamtite, dobro. Suzni dani polaganja računa na suđem danu nema popravnog ispita. Samo je to polaganje računa. Nemoj sebi dozvoliti da ti bilo kako popari asfalt. Nema odratka. Nemoj čekati da ti dođe duša ovdje kao što je došao suni minun hatta ida ja la hada fil maut qala Kada neko volje izvrtevuke dođu, kaži Gospodaru, daj da se vratim! Samo mi se ja pokajal, ne intereso mi više ni nikog. Kaj je vila, nikad. sebi to dozvoliti. Znam ja da će biti sutra. U, komšija, šta je to? Mahrama. U, komšija, mahrama, musminanka. Završene stvari. U, komšija, ti u džaniju. Pa kuću nek džaniju. Bolje nekada vidiš u vrti. Znači, nemojte se bojati prigovora ljudi. Ti ljudi neće s vama u kapu. Ti ljudi neće biti s vama na sudnjem danu. Kaže susenje Allah subhanahu wa ta'ala: "Ta idha ja'at as-sakhah, yawma yafruzu al-mah min axih, wa ummihi wa abih, wa sahibatihi wa od majke svojih, od oca svoga, od djeteta svoga, od supruge svojih, pet kategorija najbližiji koji su oko insana, čovjek će bježati od njih. I kaže Allah Žešanu, tog dana će svako od biti nečim zavuziti. Zato, nemoj se mi dozvoliti da iskubiš afiret zbog toga šta će komšija omeni reći. Ne interesuje ne šta će komšija omeni reći. Meni je bitno da ide putem koji vodi Allahom za dovoljstvo. Dojuče juče je bio sam do juče bio lopom, ali sam, sam došao danas pamijeti. Došao tobi. Do bio u kafani konovajca. Neka sam, danas u džaniju pokrivena. Nemojte da vam to bude prozli. Također, ja ću ma, dragi cijeni sestre, do sat puta rekli smo, ljudi kažu Allah je milostir. Je Allah je milostir. i mi nesu sumnjamo da je Allah milostir. Ne smijemo sumnjati. Da je Allahova milost peča, milost naši roditelja prema namu. Pa isto tako Allahi se ovo kaže. Allahova milost se može pridobiti dobrim dijelima. Može se pridobiti pokajanjem, ali svijetstvo grešiti. Boga mi to nije svijetstvo, svojstvo muh mina. Također, braču, moja draga, od stvari koji su interesantne za spomenuti vezano za ovog uglada, jeste pokajali, pokajanje, neprestano pokajanje. Šta bi trebalo da se ispunju u pokajanu pa da bi dobio ne nagrade? Da nam Allah opusti grijehe, da nas Allah zavodi, da nam Allah zamijeni grijehe dobrim djedima. Jel' to onako? Bilo, kočka ja sam se pokaju, izavršena stvar. Nije Boga. Nije lako zasluštjao Lavo u rame. Dženeta Lavo je stup. Naročito za one koji imaju lošu istoriju. Sad znači ako nam ostane vremena neće Lavoče, Skratit će bo ako Bog da imaju pokazatelji ispreme i tebe i pokajanje. Da vidiš čovjeka da trči, da žudi, da to nadoknati. Pa čovjek se pokaja i on to u životu ne mija. Kako to pokajani Zato kažemo, prva stala pokajanja jeste, braću moja braga, da čovjek odmah prekine sad gdje je on. Odmah. Jer Allah je rešao kada opisuje mukmine, kaže Oni nisu svjesno ustrajavati u grijemu. Mumin svjesno ne u grijemu. To je jedno svojstvo mukmina i to je uvijek za priljena da je pokrenuti odmah prestati. Drugo jeste, braćom Maja Rada, da se čovjek unutarnjim svojim srcem pokre za ono što je radio. Braći Maja Rada, Kako da se čovjek mi pokaje i kako da ga nije stig Allaha, pogledajte samo koliki su ni'a'iti Allaha'vi prema nama. I zato znam Allaha'ni ljude. Ljudi koji nas skontaktiraju e-nevnom, ljudi koji nas kontaktiraju telefonom, ljudi koji nam pričaju uživo, ljudi koji su radili mnoge stvari u džanjivijetu, u svom tom nekom periodu griješenja, pokajao se, dobar lubinu, ali kaži Allaha'ni pojede mi srce, pojede mi džigeru, ne mogu se smiriti. Sestra, Koliko mi je pitanje došlo, kaže, počinila sam jednom gluđu, sada sam popivena, klanjam noć i namaz, postim, sve, ali jedno jednostavno tajne grije pojede. Zato ne umajte sebi to dozvoliti, da uradiš grije, pa se pokaješ za njega i onda ti taj grije jede džigenicu. Jer ako se istinski pokaješ, poješ će ti džigenicu. Zato što se bojiš Allah, strahuješ, ljudi se pokaju, znam, kaži, pokaju sam se istinski, sve sam to ostavio, ali ga to pojede. Tu je inšava pokazatel istinskog pokajanja, da čovjek svojom unutricom osjeti pokajanje za tim grijevom. Jer, doći moji dragi, kako se nekajati Allahom, koji nam je sve ovo dao, da je dao nam oči. da čovjek do ne se čvrsto dok se više nikada to ne grijemo neće vratiti. Ne može to bude kali se, ali sutra možda opet. Ne, neće više nikad. A ako te sablada opice pokajamo na ovsukanu tako. Također da ću moja nada jedna leva bitke stati jeste čini mi od Allahu grafita i milosti. Jeste i, i, i to što na je ostavio vrata pokajanja otvore 24 sati. Fazi danas. Odeš doktoru, kažu, termin, doći za 15 dana. Odeš kod svoje majke, koja te je najviža, kaže, sine, ja sam u gostima, ne mogu te primiti, ti sam kući. Kod svoga gospodara možeš doći kao pokajnik kada počeš. Kaže Allah poslanika, reći se ratu u sredan, uzrišenik Allah drži kružen u svoju vuku noću da bi primio pokajanje onih koji su grješili danju, a danju drži i pružen u svoju lupu da primi pokajanje onih koji su grješili noću. Znači, braćo, maja praga, 24 sata pokajanje se prima. Ne moraš čekat termin, ne moraš čekat haču. Šta mislite da je uvijek samo se prima pokajanje na To bi opet bila lava minus. Šta mislite da je pokajanje se prima samo menki kod javi, ili u menkih od javi i ljudanih bođe i poslanika ili samo u narazanu? To je opet lava pravi a Allah toliko milosti. Može se kajati 24 sata. Zato nemojte bračo majom rada dozvolite sebi da nam, se ta, da nam se ta vrata zatvori. Ona se zatvara i u dvije situacije. Kada sunce izdiđe sa zapada i kada dođe duša ovdje u Grkla. Tada bi se kaju, ali nemojte to sebi dozvoliti. Također, od stvari koji se odboda interesantne vezane za ovu tematiku, A rekli smo da ne postoji grijeh za kojih se čovjek ne može pokajati. Širk, Allah će oprostiti ako se pokajimo pokajanjem koji smo spomenuli uvijete. Lice mjesto. Osim što treba spomenuti jednu veoma piknu stvar, a to je vraćom moja vrata, čuvajte se zrma i ne pravi. Čuvajte se prava drugih ljudi. Poslušajte ovaj radijs koji po ovom nekom skromnom mišljenju svaki musliman bi trebao napisati na papir i staviti na ulaz, na vrata svo, svoje kuće. I kada kod ulaze, izazne mu je taj hadis pred očinom. Kaže Allaho sasadnika, ali ih se radimo, se radijede i pilite svojima shavima. Ko je Muflis, znate li mi ko je bankrot u našem umetu? Kaže o shavima, znamo Allaho, ko Bankrot je onaj koji nijema i nijeka. Prokotsko sve. Kaže Allaho sasadnik, ne. To su vaši linjavučki parametri. Po akiretskim parametrima je ovo ko je bankrot. Kaže, banknut je onaj ko dođe na sudnji dan sa djedima velikim kao brda. Pazite, ne mala djela. Došao sa djedima velika kao brda. Ali kaže, opsovo je ovoga, uvijedio je onoga, udajio je onoga, promio je krv onoga. Kaže, pa kako će se svoditi ahiretski računik? Kaže, uzet će se od njelovih visevala koji su, su veliki kao brda, pa će se njima djeliti. S odno grijesima koji je učinio prema njima. Kaže, pa kada je nestanje dobrih dijela, gotovo, A još nije riješio račune. Sad od njih ovih se njemu dovario. Kaže, postanite, pa će biti bačer uvac. Zato se čuvajte surubom. Nažalost, medije koja nam se dešava u kontaktu s ludima, u kontaktu sa sestrama, braćom, vidimo da ima mnogo surma. Sestre činije surubom braću. Rekod, neko reći, kako sestra može tako učiniti zulm? On jači od nje i ovako i nakup. Za nije zulm kad muž odje i iskuće, a ona se prikoča na žicu i tamo preko Facebooka, sve vam na nekrate se jeste fina krizura, jedan bogat i kakve su ti moje oči, i tako dok ne dođe do sastanka, dok se ne počne uspidati na kamerama i tako dalje. To je zulm, to je neprav. Košto imamo zulm ljudi prema sestrama. Bilo koji spali u ukući, rješaju se šakranos patos. I tako dalje. I mnogi drugi načini. Već šest godina kada po Facebooku sestre kao ima namir onaj da se drugi put ženi. I tako dalje. To je Zulom, to je nekako da se nekoj ženi. Hoćeš se ženi, zna se kako se ženi. Da ne govorimo o Zulomu prema roditeljima, o Zulomu prema komšijama, o Zulomu prema rodbini i tako dalje. Čuvajte se jezika! Danas je meštini namojače ocenimati ljude. Taj, taja, murđija. Ja neki dan stojim, čujem jedan brat, rekao, za našeg žena sapeta, murđija. Ja rekao, hajde da malo posavjetim, rekao, Arvi, ah, znači ti Allah, šta znači murđija? No? Šta neko znači? Pa kaži, onaj toko pustio Znači, nikad niko na planeti od uleni nije rekao da je murđija onaj toko pustio uvijek. Ali on to slušao od svojih damo nekim, adazano, od svojim nekih, onaj kak se zove, ali ima Murđija, je u Pošokopopagaj ponavljak Murđija, on ima puno šta je Murđija. I za njega je šešt safet Murđija koji popustio. Hoću da vam kažem, čuvajte svoj, jesu kod onoga što te avla nije pitati. Ja vam garantujem vama da vas avla nije će naslije pitati na sudnjem dan šta je bio šešt safet. I vaše lokalne dalje da ih vi ne morate kvalificirati, jes uvjeri jesu da meneđeni nisu. Čuvajte svoj jezik, da ona dobra djela pojateljsko činimo, da ih ne potrošimo u zeljeni sa svojim jezikom. Imamo, praću, moja draga, sada, pred krajom druština kako ustrajeti nepokajanje, kako se pokajati, kako u srcu pobuditi želju za pokajanje. jedno od najboljih praću moja draga reduda jeste Veoma bilite stvari, vodio bi da sada saslušate dobro. Najveća blagodarnu džennetu je, znate li koja? Kao što je došlo do vjerodoštoma nisu uzvišeni Allah, kada džennetlije uđu u džennet, doće kazati treba li vam još išat. Kažu džennetlije, gospodaro, šta će nam više prebati? Dao su da su namnica jela, spasio si naš džennema, ujao si su džennet, nima dalje. Kaže, pa će uzvišeni Allah, skloniti zastor između sebe i njih. Pa će to biti najveća blagodata u džemetu gledanju lice uzvišnog Allaha te varno dana. Onaj koji se ložavao, zato što si čuo tu od svog došao je dan da gledaš u njegovo savršeno lijepo lice. Znaj da je jedan od najvećih razlova da ne uživaš u toj blagodati griješenje. Zato kad hoće nikad ti I kaže hod učini određen grieh, se, se da zbog te u možeš biti uskrače gledane u ulici uzvišnjoga bada. Kaže uzvišnjoga u suhli, al-mutavkifin koji umije mnogo uči ima u razmišljenih o njim. Kalla berb hrana ala hrubih ima kanu jaksi Ono što suradili od grieha pretvilo je srca Kaže zatim nakon toga kadla innahum aratuhum yawma idin la mahjubun ti koji su radi divieto koliko da su pletar njihova srca kaže tu da znači oni biti zakonjeni od gospodara svoga i neće moći gledati u njega pogledaj danas kadđi odputuješ mjesec dva pa, koliko poželiš svoju majku i koliko poželiš svoje dijete koliko se naslađuješ gledati u svoje dijete Kako se igra, kako trči, gledaš svoga babu, gledaš svoju majku, ozalaju ti lice, a zamislim onda kolika je blagodat gledat uzvišnjom na vate babi na tabu. Zato, kada ti šeitan dođe za bilo koji grijevi, teško mi nositi madar, samo se sjeti da ne nošenje madar ni može biti da nekih svoga gospodara nikad. Teško ti ustati na savah, samo neki to napadni. Teško ti oboli pogled kada vidiš ženu. Samo neka ti to nalupati. Da ti to može biti razlog da ne vidiš nikada svoga gospodara, Allah subhanahu ta. Također, od stvari koji će nam pomoći, jeste i to da vježimo od smutnje, da vježimo od grija, da vježimo od loših društva. Ako si dojuči bio sa drušbom koje je loše, Allah te počasti u pokajanju, vježi od to društva. Vidjeli ste šta je rekao onaj učeni čovjek, ono je štugio ljudi. Ti kaže, živiš u mjestu gdje su so došli ljudi, iti tamo gdje su so dobri ljudi. Zato ako te Allah počastio da si krenu u putem, okreni novu stranicu, traži sebi novu društvo. Jer znaj i samo je pitanje da oni tebe automatski, ne cigarno, pozivaju da se vrataš na ono načinu svijetu. Zato čuvajte se, pazite se, pazite ko će biti vaše društvo. Također, odstvarit koji će nama ako Bog da, hajde kažemo, olapšati put ka pokajanju jesme i očinjenica, da čovjek ne razmišta, da ne opusti šeitanu, da, da mu dođe aspekta što smo spominjali, živjet ćeš još duro. Dračom Maja Brada, ko nam garanti ko ću, koliko će živjeti? Smrata je da noćas možeš umrijeti. Napravi s nebi životni program kao što ga je napravilo Hamadim 7. Šeg imame u Hanife kažu njemu kada bi čovjek pošao i rekao sutra ćeš umrijeti. Kaže, ne ima veze, sutra umrije. Moj život je, kaže, 24 sata pun pokolnosti uzvišeno. Zamislite kada bi nama neko rekao sutra ćeš u 12 sati umrijeti. Šta bi mi, mi radili? Bili li imali vremena za utaknice? Bili li imali vremena za Facebook? Bili imali vremena za dnevni? Ne bi vallaha imali vremena, uzeli bi Kur'an, kajali bi za Allah, plakali bi, dodili bi, nema šta ne bi radi, ali ne bi imali vremena za bespostičariju. Sada imamo priliku. Ne bojte sebi dozvoti da svoje vrijeme tračite u bespostičariju. Ovo su teška vremena, jedan od najboljih metoda, borbe, protiv iskušenja jeste da sebi zapustiš hajdo. Posjeta rodnini, dobročinstvo roditeljima, zijale praći muslimanima i bade, knjiga, samo se zabavi sa nečim što je hajno. Također, račuma, draga, pogledaj te, ti sami, kada mu teško gdje ne se pokajim, pogledaj samo one u kojih su griješnici kako su završili. Pogledaj druge droge raše, pogledaj u bljanice, pogledaj u opove, niko ih nevodi. Pa za, zašto imišti ovim putem? Pokaj se, budi čestnik, Budi pripoznatnij po moralu u društvu u kojem živiš. Isto tako vraću moja draka, ja sam govorio dosta puta na temu dobit. Doba je jedna najbolji Je jedna od najboljih metoda kako čovjek da ostane, da ustraje, da se pokaje, da ustraje na svome pokajanju. Allaho poslanik je bio poslanik, pa šta je dobit najčešće? Ja vam ohadlji veliko ljubav na sve mi ohadlja radini. Ovdje koji prelučeš srca ljudi, moje srce učvrsti na ginu. Pogledajte danas izkušenja, putem interneta, putem Facebooka, putem televizije, nije danas nikako biti u modi muslima. U tebe će pokazivati prstom, tebe će potvarati da dobivaš klatu zbog brađe, zbog nikava, zbog hijjaba i mnogo toga što teško pada srcu, Zato dobi Allah-u, Allah-u zaplači. Rekli smo malo prije, pokraviš gospodalu da si potreba njegovog rahmeta. U zadnjoj trećini noći ostani, klanjati dvare piata, bagni na seđu i plaći. Nije naš kom je plakat usim allah Ona ako te ne uvede u dženet. Sva planeta, kada bi se sakupila, ne možete u lesnu dženeti. Zato ga ću manj rada pravi. ona kako se zove doba, doba. Istinska doba, Allah subhanahu kada. I na kraju da ćemo rada, evo samo nekoliko pokazatelja istinske teube i tiničnog puta izražiti. Prva stvar jeste da čovjek koji se istinski pokreo Allahu vidiš ga, ne ima vremena miše za šalu. On zna, živio sam 10 godina, 20 godina, deset godina su me ljudi gledali po čaši i bezmahani. Koliko je to grija? Kada ću ja to se stići? 10 godina sam slušao Esan. Dođite na nama, dođite na spas. Bio sam tu na to. Vraćo tu na doljine, na doljine. Vraćo tu na donjestiti. Onda vidiš čovjeka koji se pokajao, nema vremena za sezancu i za neke, ajde kažemo grupe stvari. Vidiš ga da se trudi, čita, uči. Ja sam rekao: "Sinoča navodi u bračiš dosta puta. Pogledajte samo na primjer ovog naših poznatog Daju, nema čovjek koji pire Čovjek bio nedjernik, bio popsen, imao slavu iza sebe. Pokajio za Allahom, primio islam, otišao u grebu samo dvije godine, učio arabski jezik. Njegovim severom godišnjem od 30.000 do 40.000 ljudi primi islam. Ali to ne možemo biti? Zašto ne pustimo sebi velike ambicije? Zašto ne može najpoznatiji Dajina u Mosni i najpoznatiji doktor i dalje, i dalje biti vaš odda iz ove sale, i Atovića? Nemojte vraću moja draga sredina da postavimo niske ambicije. Znači, iako sam imao crnu istoriju, potrudi se. Pokaži da si se istinski pokajal. Također, ono što smo malo prije spomenuli, da se čovjek boji za tebe. Da li sam se pokajal? Ali da li je to pokajanje moje primljeno Allah? Da li su ispunjeni oni objeki koji je Olema spomenula? Da ti ti grijesi, znači, bukvalno džigeru jedu? To je pokazatelj istinskog pokajanja. Također, jeste da čovjek voli Allaha i njegovog poslanika, da se trudi maksimalno u svakom pogledu života svoga, segmentu ljudskog života, da radi posunetu Božijeg poslanika. Allah meni se znamo desetih nahadžu i vjerova dušenju Osmanu. Dođu ljudi iz Amerike koji su konvertirali ili iz Evropi, najmanji sunne, nemoguće da propusti On je primio islam, ali on jednostavno ne zna nešto što je sunne tvađe, za se sve praktikuje. Postidi se svevišnjike na ulanatnog čovjeka, koliko je napredilo, znači najmanje sitnice te uvjeri pita. Pita te li to sunne? Ma, mi to preskavačemo, volan, ko, pet, pet, pet, pet, A oni ne, ko njih nema preskavaka, ko je sve vjera, ko je sve bitno? Zašto? Zato što on kaži, ja već 20-30 godina sam ljuda valetu, ja njegov vremena da propuštam, ja sve praktikujem. I kroz to se vidi njegova ljubav prema djevi. Kod nam je došlo vrijeme da Allah oprosti, evo od 15 godina imamo od rata, svakim danom tonijemo, svakim danom tonijemo. Pogledajte naše stavove prije 15 godina i sada. Nekada je bilo najveći grijeg gledati utapicu. Najveći grijeg je bilo gledati serije. Najveći grijeg, najveći grijeg. Sada su to normalne stvari. Sada kada te pita, kaže, je li metru ili nije? Je li veliki grijeg? Ako rekiš da je metru? Kada si mu da je potvrđeni sunet? Završi na spavču. Je li veliki grijeg ili mali? Ako rekiš je mali grijeg? Ma, sad bi s ga radi. <laughs> znači, samo... Nekad nismo bili takvi. Nekad smo sve te stvari znači maksimalno izbjedavali. Zato kažem, braći, moja draba i cijene seste, ako ovim tempom nastavimo rastovarati i popuštati, mi imamo problem što se utapamo u sredinu. Ko zvanika nekih se radatilo sa sam poslan u Meku, pa je Meku preporodio. Pogledajte nas koji smo, ali smo mi dopustili da nas društvo poziva, a mi društvo ne poziva. Ako mi njih ne budemo pozivali u um, hajri i um, dobro, znate da ću i nas pozivati. Ako naša djeca u špoli ne budu pozivala drugu djecov, nije će druga djeca sigurno pozati. Zato što su sistemi izdrađeni na tom. Zato kažem račuma rada, prakticiranje vjeri, povratak Allahu, ljubav Allahu, poslanika, ljubav Allahu, prakticiranje sve da što od Allahu i Subhanahu wa ta'ala vjeri. Izvim te samo zakrađer, gdje sam dvije u tri napomene mene, vezane za ovog Prva stvar, Čovjek ako radi jedan grijeh ne treba u slavosti toga da radi da kaže i ostali ću, ne. Ako da vam već iskušao primjer radim, imate dosta boštaka, ne može bez drijine, znači kaže evo ti oko, ali nemoj im drijine izđerba. Nima veze. Nemoj zbog toga namaz ostavlja. Nemoj zbog toga ostavlja kovo si. Doće vrijeme ako mog da budeš hranio i istravo svoje namaz ostavit ćeš drijine. Žena. Ako je Allah još nije počastio da ne može nos to ne znači ne treba praviti. Tu ne treba da ne treba, ne znači da ne, ne treba nositi dugi rukav, ne treba posjetiti, treba. I tako dalje, tako. znači, po ovoj podmi, ako te već Allah ne sučao jednim grijevom, nemoj sebi davati treba da radiš drugim grijevom. Također, veoma bitna stvar jeste da čovjek, ako već radi grijev, ne treba da se ismijaje sa onima koji praktikuju vjeru. Ja koliko znam se stara da Allah oprosti, ne nose nikadu. Njima je najveći trn u očima sestra koja nosi nikav. To je reka, kaže, da si to je ovo, to je ovo, to Ako ga ti ne nosiš, ako ti nosiš možda suknja hlače, ako nosiš šarane dželbave i džave, daš pinka na karmina, pusti ono koja je u tom segmentu bolje od tebe. I tako da i drugim mnogim, mnogim pitanima. Ako imaš čovjeka koji radi nešto, a ti to ne radiš, ti si u gremu, nemoj se i smijavati To je veoma bitna stvar. Također, jedna interesantna stvar vizana za pokaljanje, ako radite određeni griji, to ne znači da ne trebate nudnjima ukazivati na dobro i zlo. Imate ljudi, jednostavno znaju ljudi da on ima određene aferine kod sebe, grije. I onda se on povuče, e praću moja draga, i mi dajenje koji vam varizimo, imamo grijeha, puno. Každi stanski učenjaci, nije uvjet Nije uvijek da čovjek dođe na nivo da nemam jedan grije pa da tek ljudima vajzi, da ljudima priča. Selebi su znali govoriti kada bi neko došao i kaži ja nam ljudi ne pozivam zato što ja imam grijeha. Kaže, tebe je šetan odrađu, ono će od nas svi da budemo takvi. Ko bi onda, kaže, pozivao u dobro i odračao od zla? Svi imamo grijeha. Ako si iskušan sa jednim grijehom, normalno gdje treba isto ostaviti. Ali to da ne znači da ne treba šturmu ukazivati na hajri, na dobro koji znaš. Svakako da je pređen i ljudi će prije od tebe primatiti kad ne radiš jadno grijev. Ali opet kaži, ako radiš određen grijev, nema smetnje i ne nema smetnje, pobaveza tijel, da ljudima određene stvari ukazuješ uvjerenike. I na kraju rezimiramo naše druženje i predavanje. Raču, moja draga, iskoristite još mogućnost pokajanja, Allaho te varate na iskoristite zadnju trećinu Noći, kao što je došlo u Jerodostim Madisima, uzrišenim Allah, pevara koje kada svaki večer se spušta na ovo dunjalučko nebo. Pazite, nije svako mjesec dana, nije jednom godišnji, nije jednom sedmišnom, svaki je večer se spušta na ovo dunjalučko nebo i govori, u zadnjoj pričini, noći. Ima li neko da mu nešto treba da traži pa da mu dam? Ima li neko da traži oprost grijana da mu oprosti Zato da ćemo, moja draga i cijenina sestre, iskoristiti ove biljke, pogotovo sada, evo dolazi nam ovaj glagoslovni mjesec Ramazan, da uđemo u ovaj Ramazan bolji nek su smo na početku u naših druženja da je jedno od Allah i Lina i ete Allah da prihvata pokajanje. Ne smijemo gubiti naduva Allahovu milost. Bez obzira kakav grije da smo uradili, neće nam otiti grijehe. Kanata, ubijstvo, blud, razboličenost, prebara, Pokaje se Allah, nema grijeha, zapamti večeras, nema grijeha kojeg Allah neće oprostiti. Ako se Insta pokaje od Isto tako, ne smijemo se ufurati i pomisliti da se nemoš, zašto kaje? V'Allah, mi svi imamo grijeha. Eko Allah da grije se smrdi. Ja prvi bi smrdi oko Sarajevska deponija Sveča. Ako što sam mjela dobar muslima, šta mislika onda kako je stane s Znači, da se istinski pokaju svi Allahu bez obzira ne praktikova vjeru, neko malo manje svi treba da se kajemo Allaho suhamno dana. Također, treba da znate da se Allah raduje našim pokajanju, da Allah voli one kojim se kaju, da je Allah povećao prostiti grijehe, da je Allah povećao zamijeniti grijehe i loša djela na da sudnim danu u dobra djela. Također, braći mali raga, ne smijemo sebi dozvoliti da odgađamo pokajanje i zato što još nije vrijeme, zato što smo još mladi, zato što se stidimo komšija itd. Sve su to samo šetanske zamke. Molim Allah da vas pre Tave na kraju ovog da vas naj na vašem strpjenju. Koni Allahu te barek teala da nam otvori naša srca kako kajani, molimo Allah te barek teala da nas uči sti na putu istini, molim kasu da bude i nosi našu srcu sili da i pomogne, molimo Allah da ujedini naše srcu u, u sili, molimo Allah da popravi stanje muslimana i na kraju subhanaka Allahu velhamduke estagfirullah ilahi